27. fejezet Ismerem a járást az orvos szakértői intézetben, és nem vesztegetem az időmet a lépcsőm felfelé. A laborajtajához érve megvizsgálom a kilincset, hogy meggyőződjek róla, zárva van-e. Aztán beletúrok a táskámba, előveszek egy szerszámot, amit mindig magammal viszek, amit egy szupermarketben vásároltam, miközben epretettem, és valamilyen smor martini koktél receptjét ittam, ami a főzésre inspirált. Egy ital keverése számomra főzés. Egy erőfeszítés a konyhában, ami egynél több hozzávalót igényel. Lehet, hogy volt egy vudubaba, baba, ami úgy nézett ki, mint kén, amit aznap este vásároltam, de elégettem, és az ördög nem ég úgyhogy nem volt semmi baj. Az ajtó húsz másodperc alatt kinyílt, bizonyítva, hogy a pia és a vásárlás sosem rossz, kivéve, hogy vettem egy ruhát, kényre gondolva. Ezért is égettem el a babát. Belépek a laborba, és becsukom az ajtót, keresve a baj minden jelét, de nem találok semmit. Nem mintha itt bajra bukkannék. Esernyő ember áldozatai, szabad, de manipulált akaratukból cselekszenek. Egyelőre a csend és az üres iroda a belépőjegyem, hogy keresgessek és körülnézzek, kezdve Melanie irodájával, ami úgy tűnik a hátsó részében van. Arra sietek, belépek, felkapcsolom a villanyt és leülök a fényes asztal mögé, előveszem a kis fényképezőgépemet a táskámból. Elkezdem kinyitni a fiókokat, iratokat húzok elő, véletlenszerű képeket készítek, bankszámlákat, feljegyzéseket, jótékonysági lapokat szervezetekről és még sok minden mást. Majd később elemzem az egészet. Nincs semmi a leltárban lévő drogokról. Van egy másolat a három áldozat feljegyzéseiről, amik egy felületes pillantásra egyszerűnek és eseménytelennek tűnnek. Gondolok itt a férfi DNS-ére, amit két büntény helyszínén találtak. Ha a gyilkos a törvényszékieknél vagy a bűnüldöző szerveknél dolgozik, akkor nem hagyna ilyet hátra. Valaki másé kell, hogy legyen, aki az ügyön dolgozik, aki nem a gyilkos. Vagy a gyilkos egyáltalán nem áll kapcsolatban a bűnüldözéssel, nem olyan okos, mint gondolom, és mi mindannyian hülyék vagyunk, amiért még nem kaptuk el. Elutasítom a saját hülyeségemet. Legyen férfi vagy nő, vagy ketten is akár, Kapcsolatban állnak a bűnüldöző szervekkel. Nem tudom kizárni, hogy a társaság által finanszírozott csoportról van szó, aki ebben az esetben egy hülye bolond, ha a DNS-t otthagyja, egy igen emberként, aki többet ártott, mint használt az esernyő ember személyiségének. Ez így van rendjén. Istenem, csak le kell ülnöm, és ezeket a gondolataimat kártyákra írni. Keresem a drogok leltárát a laborban, de nem találok semmit. Felállok, hogy elmenjek, és ekkor veszem észre, hogy Melaninak nincsenek személyes tárgyai az irodájában. Még a diplomája sem. Erről eszembe jut az első helyszín, a múltkori szappanopera stárnak voltak-e személyes tárgyai. Valójában nem. Voltak nála hollywoodi pósterek, ami lehet, hogy nem minősül személyes tárgyaknak. Tiktaknak írok. Melanie Carmichael. Ő az orvos szakértő az ügyben. Szükségem van mindenre, amit csak tudsz róla. Beszre gondolok, akinek családja van, és nem a szórakoztatóiparban iparban dolgozik. Besz nem egy tipikus áldozat, de útban volt. A barátom. Azt hiszem veszélyben volt. Melani szemeteséhez nyúlok, és felkapok egy magazint. A Soup Opera Digest. Az áldozatról olvas, ahelyett, hogy a boncolásban keresné a válaszokat, amikre szükségünk van. Vagy megvásárolt, mielőtt előtt meghalt? Becsomagolom és beteszem a tereptáskámba. Felállok, és azt tervezem, hogy levadászom azt a vegyszer leltárt, és aztán teszek egy biztonsági hívást, amikor Roger belép az ajtón. Közös taxival kellett volna jönnünk. Mondja, elállja az ajtót, szúrós kék szemei találkoznak az enyémmel. Azt akarja, hogy megmagyarázzam, miért nem hívtam. Akarhatja. Tudja, hol van most? Tudja, hogy hol van? Nyilvánvalóan nem az irodájában. De maga igen. Biztonsági ellenőrzés. Nem válaszol a hívásaira vagy az üzenetekre. Csak meg kellett volna kérdeznie. Azért jöttem, hogy elvigye ebédelni. Előhúzza a telefonját a zsebéből és tárcsázza a számát. Az ajtóban marad. Nem mozdul. Mindig is ezeket a hatalmi játszmákat játszotta, amikor kihallgattuk az embereket, amit értek is. Belekúrom magam a fejükbe. Én magamat. Ő magát. Csak velem nem csinálja. Soha nem is tudta. Ő is tudja ezt, és nem vagyok benne biztos, hogy neki jobban tetszik az, hogy én is úgy döntöttem, kedvelem őt. De a szeretet nem igazán az én világom. Nem veszi fel. Mondja és elteszi a telefonját. Felhívta a földszintet, hogy megtudja, hol van? Azt mondták, hogy nincs az épületben. Best kihagyom, mint forrásomat. Azt akarom, hogy eltűnjön a képből, bár az a tény, hogy ő, aki felfedezte a mérget, nehézé teszi. Hello! Ki van itt? Hello! Ott van, mondja, és magának is megvan már a halottja a hullaházban. Az a szó, hogy már nem tetszik nekem, és elnyomom, de nem vettem el olyan okokból, amiket majd később ellemzek. Roger kilép a szobából, én pedig megkerülöm az íróasztalt. Melanit egymás mellett üdvözöljük az irodája előtt. Nem volt bezárva az ajtóm? Kérdezi és becsúsztatja a kezét a laborköpenyébe. Mert esküszöm, hogy bezártam. Mindenhol riporterek voltak ma reggel. Én nyitottam ki. Mondom. Biztonsági ellenőrzés. Nem vette fel a telefont. A szemei elkerekednek. Biztonsági ellenőrzés. Roger és köztem ide-oda néz. És mégsem vagyok veszélyben? Csak elővigyázatosságból, mondom. Miért nem válaszolt a telefonjára? Tegnap este belejtettem a telefonomat egy pocsolyába. Nem működik. Az asszisztensem sem most cserélteti ki. A recepciós azt mondta, hogy nem is volt az épületben. Válaszolom. Korábban jöttem, hogy elvégezzem a boncolást, magyarázza. Mielőtt még ő megérkezett, nem tudtam aludni. Tudja, karent két különböző szappanoperában is láttam. Kéti a kiköpött mása. Az ikrek mindig hihetetlenek. Más szavakkal a Soup Opera Digest-et ma reggel is szerezhette, hogy újra élje ezeket az emlékeket. De miért dobta volna el? Ismét közénk néz. Utálom, hogy mindkettőjük idesietett. Roger ebédre jött? Jegyzem meg. A lánya homlokát ráncolja. Randi? Rogerre pillant. Randink van? Ebéd, javítja ki Roger, és nem mond többet. Ó, hát nem lehet mondja a lány, és idegesnek tűnik. El kell küldenem a jelentésemet a nyomozóknak. Megérinti a férfi karját. De tudod, hogy szívesen elmennék. Imádom a kis beszélgetéseinket. A kis beszélgetéseinket. Roger és a beszélgetések? Talán hozzád, de nem veled. Ha sikerül ezt megváltoztatnia, akkor őrült képességei vannak, de nem azért vagyok itt, hogy a diktatórikus összeomlásán merengjek. El kell mennem, mondom erre a megjegyzésre. Mit kell tudnom mielőtt a jelentések elkészülnek? Nem sokat tudok nyújtani, csak megerősíteni a helyszín adatait. Mondja és felém fordítja a figyelmét. A két esernyős nőt beállították és megmérgezték. Williams nyomozót nem. Őt lelőtték, ahogy az egyik nőt is, aki vele volt a sikátorban, de őt is megmérgezték. Az a nő, az a szappanoperasztár, akiről az előbb áradozott és nevén nevezte, ami érdekes. A névhasználat gyakori, amikor a beszélő ismerte az elhunytat, de néhányan tényleg azt hiszik, hogy ismerik a televíziós személyiségeket. Talán ő is ilyen csodabogár. A golyók a szívekben voltak, precízen elhelyezve. Folytatja. Ezeket a lövéseket nem könnyű leadni a sötétben és esőben. Úgy hangzik, mint egy nagyon ügyes mesterlövész. Vág közbe Roger. Rendőrségi vagy katonai? Mert szellem nem volt az. És ez a beszélgetés emlékeztet arra, hogy milyen könnyen tudna golyót repíteni kényszívébe. Ennek a seggfejnek komolyabban kell venni ezt a fenyegetést. Nincs sok minden más, teszi hozzá mellani gyorsan, megspórolva nekem mindenféle további beszélgetést a gyilkosságokról. Ezúttal nincs DNS. Az eső okozta kár túlságosan nagy volt. Természetesen a vér a mennyezeti ventilátorból, ahogy azt már sejtheti, ismét vér volt. Attól tartok, még mindig küzdünk a méreg megtalálásával. Melani lehet a társaság, és amint megtudják, hogy közel járunk, véget vetnek ennek az egésznek. Eljönnek értem és kénért, mielőtt mi mennénk el értük. Eljöhetnek beszért. Besz azt hitte, hogy megtalálta a mérget. Mondom, és olyan könnyen hazudok, mintha a politikus apám akarna vitába szállni valakivel. Üzenetet hagyott magának, de tévedett. Kimondtam. Most már csak Besszhez kell eljutnom, és elérnem, mielőtt ő teszi meg, és pokolja remélem, hogy nem hagyta ott a méreg nevét az üzenetben. Mellani összeráncolja a szemöldökét. – Ez furcsa? – mondja. – Majd felhívom. Talán közelebb van, mint gondolná. Ha mindketten megbocsáttanak, az irodámból kell telefonálnom. A nő felnevetett. – Kénytelen vagyok vezetékes telefont használni. Hogy éltük túl a mobiltelefonok nélkül? És ezzel elsétáll. – Mit gondol, miért lőtte le azt, akit megmérgezett? – kérdezi Roger. – Hogy megmentsen a csapdáktól? – nem fejezi be a kérdést. – Akkor miért állította fel őket? – Hogy megmutassa a képességeit, és kigúnyoljon azzal, ami ezután következik. – És mi jön ezután, Lailach? – Egy ital, azt hiszem, és talán néhány vudubaba. A vudubabák alulértékeltek. Magával megyek lefelé, mondja Melani és visszasiet a laborba a táskájával a vállán. Az assziszten sem nem tudja felvenni a telefonomat. Nem adják oda neki. A folyosón kötök ki vele és Rogerrel. Elindultak a lifthez. Magyarázat nélkül elindulok a lépcső felé. Ó, várjon, lávügynök! Melani kiáltására kifújom a lélegzetem, aztán megfordulok. Van valami, amit nem említettem, lehet, hogy semmiség. Ő és Roger közelebb lép hozzám. A szemöldöke összeráncolódik, és a hangja elhalkul. Csak elmondom, és maga majd kitalálja, hogy számít-e. Karen újjain cigarettajégés volt. Olyan, mintha a kezében tartotta volna a cigarettát, amíg bele nem égett a bőrébe. A tüdeje és az internet alapján nem volt dohányos. Újabb üzenet, és a tekintetem találkozik Rogerével, és azt mondja. Még mindig azt hiszi, hogy ennek semmi köze hozzám? Kérdőjelezi meg Roger. Oda lépek hozzá. Azt akarja mondani, hogy maga a gyilkos Roger? Azt hiszi, hogy én vagyok a gyilkos Lailach? Szerintem egy segfej, Roger. Tudja, hogy ez egy fenyegetés volt. Tudja, hogy mit mondott nekem. Mondja el, mit mondott magának. Végül meg fogja ölni a hozzám közel álló embereket, és aztán engem is megöl. Így van, ért egyet. Pontosan ez az, amit mondani akar.